Shach Nefer Invázió Túl hosszú ideje utaztak már. Az otthon már a legöregebbek számára is a hajót jelentette. Az anyabolygó halványuló képe pedig csak a nemzedékről nemzedékre öröklődő legendákban maradt fenn. Lassan, sok nemzedék után aztán ez a kép is, Végleg elmosódott, és a vándorok lelkében csak a hiány érzése maradt. Meg a tudat. Egyszer majd elérnek valahová, ahol az eunok óta tartó utat diadalmas hódítással fejezik be. Új otthon szereznek maguknak. Zdart fiatalsága nem akadályozta abban, hogy a mindennapi szimulátoros gyakorlással, egyre újabb és újabb harci taktikák kidolgozásával tökélene fejleszze magában a harcost. A gyilkolásnak már a gondolata is lelkesítette. A megsemmisülő űrhajók, cofatokra robbantott, szétlőtt vagy közelharcban felnyásalt, értelmes és kevésbé értelmes életformák látványa, Napról napra erősítette az önmagába vetett hitét. Mértéktelen vérszomja és a gyakorlással töltött tengernyi idő alatt kialakult harci képessége a naharok kiválóságává tehették volna, ha a születése óta nem a csillagok között szágoldana. Valódi harc esélye nélkül. Nem tartozott az elvakult hívők közé, így türelmetlenségét inkább csak szította a hajón terjedő pletyka a cél közelségéről. Egy idő után már az imitált csaták sem oldották benne a feszültséget. Onod egy egykedvűséggel oldotta meg a legnehezebb szimulációs helyzeteket is. Háborút akart, ahol bebizonyíthatja rá termetségét. Kikapcsolta az öveket, Levette fejéről az érzés erősítő elektródákat, majd határozott mozdulattal felcsapta a gabin fedelét és kiugrott. Az első pillanatokban fel sem fogta, hogy ki előtt áll. Fekete csizma, fekete arancsíkos nadrág. A fölé tornyosuló nahárpáncéján nem volt rangjelzés. A tűhegyes fogak kivillant a garésnyire nyitott szájból. Egyszer réggen állítólag egy tapasztalatlan újonc ezt mosolynak vélte, és visszamosolygott a retteget nagyúrra. Üvöltése még hosszú ideig visszhangzott a folyosókon, mielőtt kiszenvedett a vezérkezei között. Zdar nem mosolygott. Feszesen állt, és elnézett a vele szemben álló válla felett, és várta a csapást. Nem félt. De hiú reményeket sem táplált magában az esélyeit illetően. Mielőtt kiugrott a kabinból, körül kellett volna néznie. Nem tette, és így pont a nagyúr előtt ért földet, akit senki sem közelíthet meg három lépésnél jobban. Hibázott, és most fizetni fog érte. A mellette álló három másik főtiszt dermedten figyelte az eseményeket. A villámgyors ütés pont az arca előtt zúgott el, és letépte melléről a csapatbeosztás mutató jelvényt. Második ütés azonban nem jött. Félsz a halától, katona? A sziszegő hangból hiányzott minden érzelem. A nagy úr hidegen figyelte a rezzenéstelen arcot. Nem, uram. Felelt ez dár, a fagyott sárga szemekbe nézve. Ezt a pillantást kevesen viselték el komolyabb pszichikai sérülés nélkül. De ezért aztán igyekeztek elkerülni a szemkontaktust. Aki még sem tette, az már vagy leszámolt az élettel, vagy nagyon erősnek hitte magát. Ma a legtöbben ezek közül tévedtek. Helyes! Suttogta a nagyúr, miközben farkagy szemet nézesz dárral. Teltek a percek, és semmi sem történt. Nem esett össze, még csak meg sem ingott. A főtisztek elismerően bólintottak. Egy ideje figyelem a teljesítményedet a szimulátorban. Most pedig meggyőződtem róla, hogy jó helyen lesz ez a jelvény. Vett elő egy rangjelzést, és a mellére erősítette. Majd hátat fordított, és a három főtisztel együtt elment. Zdar döbbenten nézte a mellére tűzött jelvényt. Ezzel jogot kapott arra, hogy háromszáz hajó parancsnokaként támadhasson az invázió első hullámában. Három ciklussal később nyitott szemmel feküdt a pricsén, amikor megszólalt a sziréna. Majd villogni kezdtek a riadót jelző lámpák. Biztos volt benne, hogy ez most nem gyakorlat. A kétkedőket pedig végképp meggyőzte a központi holóvetítőn feltűnő naprendszer. A harmadik bolygóképe nőni kezdett. Hatalmas volt, gyönyörű volt, és rájuk várt. A kivetítőn megjelenő nagy úr csak ennyit mondott. Megérkeztünk! A bolygón fejlett technikai civilizáció él, tehát harc lesz. Mindenki elfoglalta a kijelölt helyét. A hajó több ezer teljes értékű, önálló kis cirkálóra hasadt. Felszerelve az a fantasztikus pusztító arzenállal. Ami képessé tette egy személyes legénységét akár egy csillaghajó megsemmisítésére is. Zdar örömmel vette tudomásul, hogy belülről minden pontosan ugyanolyan, mint a szimulátorban. Az első támadó hullám 2000 hajójából 300 követte a parancsait. Felszabadul benne a fajtájára jellemző de egész életében mesterségesen kordában tartott agresszivitás. Nem létezett semmi más, csak a harc utáni vágy. Az elfoglalásra válló bolygót szinte csak ürügynek érezte, hogy végre igazából pusztíthasson, ölhessen. A bolygóról azonban nem szálltak fel a gépek. Nem lőttek rájuk, és még csak egy árva kémsugarat sem érzékeltek a műszereik. Egyre közelebb kerültek a légkör határához, de az erős gravitáción kívül, amit az automatikusan bekapcsolódó antigravitációs generátorok sem semmiféle nehézséggel nem találták szembe magukat. Pedig ott voltak. Zdar újra és újra a kijelzőre pillantott, ami makacsul mutatta a fejlett technikai civilizációra utaló jeleket. Mire átlépték a légkör határát, már biztossá vált az ellenállás teljes hiánya. A gondolatra, hogy esetleg harc nélkül adja meg magát a bolygó, csalódottság és dűtöltötte el. A fedélzeti kommunikációs rendszeren folyó beszélgetésekből ítélve, hasonlóan érezhettek a mögötte száguldók is. Talán abban reménykednek a nyomorult férgek, hogy így életbe hagyjuk őket. Még a rádión keresztül is érezni lehetett a mély megvetést és útállatot. Na ne. Csikordult meg zdárfoga. Ha nincs harc, akkor. Mészárlás lesz. Ez a faj nem érdemli meg a létet. Ekkor hallotta meg az első meglepett kiáltásokat. – Támadnak! Támadnak! Kiáltotta egyszerre több hang is a komon, de akármerre nézett, sehol nem látott ellenséges gépet. – Hol vannak? Honnan jönnek? Ezt az ő csapatából kérdezték, tehát ők sem látnak semmit. – Hátul vagyunk. – Fentről bombáznak. – Figyelj, de Ez iszonyatos! Valami! A hang hirtelen elnémult, de ez dárnak ennyi elég volt. Parancsot adott, és felfelé fordította a gépet. – De még mindig nem értette – hogy teremhetett mögöttük az ellenség? Közben folyamatosan hallotta a hátsó sorokból az átkozódást és sikoltozást, de robbanásokat sehol nem látott. Ekkorra már minden elől haladó visszafordult. Az első hullám hajói közül zdár látta meg elsőként az ellenséges lövedékeket és azt is, hogy a második, harmadik hullámból már csak kevesen maradtak. Volt olyan, aki néhányszor képes volt kitérni az zuhanó bombák útjából, de a legtöbbüket már az első másodpercekben eltalálták. Még csak nem is céloztak rájuk. Nem volt rá szükség. A vándorok hajóinál ezerszer nagyobb bombák olyan sűrű tömegben hullottak alá, hogy a legvadabb meteorajban is könnyed eleganciával navigáló cirkálók egymás után semmisültek meg. A legszörnyűbb a csend volt. A találatokat nem követte robbanás, sem halásikoly. Csak néma csend! A gigászi fehér bombák egyszerűen elnyelték a hajókat, vakká és bénává téve őket, hogy hosszú zuhanás után a felszínnek csapódva zúzódjanak szét. Zdar minden tudását bevetette. Cikázott és lőtt, és megint kikerült egyet, aztán. Aztán egyszer csak valami puha, de mégis áthatolhatatlan fehérség fogta körül. A bomba hatalmas tömegét már nem volt képes semlegesíteni a kis cirkáló antigravitációs generátora. A bolygó irtózatos vonzása legyőzte. Érezte, amint hirtelen nehézé vált teste, belesüpped a székbe. Aztán már nem volt semmi, csak a süket, tehetetlen zuhanás a megsemmisülés felé. A becsapódás előtti utolsó gondolatával iszonyattal vegyes elismeréssel adózott ennek az ismeretlen fajnak, amelyik egy ilyen fegyvert képes volt megalkotni. Fél órával a légkörbelépés után a vándorok inváziójának utolsó hajója is elpusztult, és a hó csak esett tovább.